Побувати, Лиш що ввечері не радив би я вам вулицями ходити, щоб вас не ограбували, а то й не вбили. Тарасівчани заквартирувалися в Поторнака і чекали повороту галери. Пересиділи тут три місяці, вже й осінь настала, і зима була заплечима. З усіх уходів верталися турецькі судна до Царгородської пристані, а того одного не було. Нарешті, одного дня прийшов потурнак додому і заявив Тарасівчанам погану відомість. Галера, на якій поїхав Тарас, пропала без звісти. Ніхто не міг сказати, чи вона затонула, чи яка інша пригода трапилася, але її вже певно немає, не вернулася з неї ні одна людина. Тарасівчани дуже цим зажурилися, значить Тарас пропав навіки. Стільки вони натрудилися, стільки витратили грошей, і тепер доводиться вертатись ні з чим. Розплатилися з господарем, і він порадив їм, щоб не верталися морем, лише сушею, через Болгарію, Волощину та Яси, звідтіля на Львів, потім на Київ, і знову на Канів і Черкаси. Це дорога дальша, але безпечніша, бо туди йдуть купці. Він допоміг їм ще відшукати купецьку валку, що йшла з царгорода на Львів, і вони до неї приєднались. Такі валки їздили під охороною озброєних людей, яким купці платили. Тим часом у Тарасівці життя йшло своїм ладом. Вибраний отаманом на місце Тараса Трохим, дотримувався того самого порядку, що був уже заведений Тарасом. Тарасова дружина Маруся заходилася коло господарства. Вона не могла ні на одну хвилину Тараса забути. Скрізь бачила його в своїй уяві, бачила його образ, як він востаннє виїжджав за ворота. І все мала надію, що він іще вернеться. Стара мати дуже постаріла, згорбилась. Вона теж не втрачала надії, та ще й потішала невістку тим, що її щира молитва його визволить, а вона сама не ляже в могилу, поки його не побачить. Тарасівчанам шкода було отамана, як воно сталося, що нікого з ним ще не взяли татарою полон, а його першого. Вони покладали великі надії на своїх послів. Обидва вони... Меткі люди, і певно його знайдуть та викуплять. Ждали, і діждалося. Вже була зима, а впали перші сніги, як посли після довгої дороги добилися до Тарасівки. Вернулися ні з чим. Тарас пропав разом з Галерою, а коли Галера затонула, то з нею пропали й ті навільники, що були на ній приковані до лави веслярів. Один Корній не тратив ще надії і роз'яснював громаді так. «Не журіться, ще добрі люди!» бо я вам кажу, що ще може бути і таке. Та Галера могла загнатися десь у тісний кут, на неї напали запорожці, розорили і невільників визволили. Коли б вона справді затонула, то буде один врятувався б і добився до якоїсь пристані. А коли не вийшов ніхто цілим, то Галеру взяли козаки, а вони не щадять нікого. Так він потішав і сім'ю Тарасову, але громада в це не вірила. Відслужила за Тараса панахиду і поставила на сільському кладовищі Високого Хреста. А в Тарасовій хаті великий смуток панував. І Гривко відчував брак свого пана, дуже посумнів. Від часу, як Тараса схопили, він бігав у степ, ставав на тому місці і жалібно вив. Потім прибігав до хати і цілий день нікуди не виходив за ворота. Особливо прив'язався до Трохимка. Скліз за ним ходив, наче вважав себе опіконом дитини. Прийшли м'ясниці, і Марусі радили люди виходити заміж, бо вона вже певно вдова, самі газдувати ніякого. Навіть святів почали присилати, та вона завжди однаково відмовлялася. «Не зроблю я цього, я ще не вдова. Як воно, вийшла заміж, а тут Тарас повернеться. Тоді хоч камінь души, та й у воду». Даремна твоя надія, Марусе, умовляв її старий батько, даремно його вижидаєш, з морського дна ніхто не вертається. Що ж робити? Я одному Тарасові присягала йому залишуся вірною до смерті. Вона зараз впадала в плач, брала дитину на руки і промовляла до неї крізь сльози: Пам'ятай, сину, за свого батька помститися на поганцях, розділ. 24. Тарас, сідаючи на галеру, придивлявся до неї добре. То було велике воєнне судно, на двадцять весел з кожного боку, з двома гарматами на помості і великою чотою озброєних яничар. Отаманом судна був молодий, стрункий, гарний турок з чорною, як смола, бородою, в яничарському мундирі офіцера. Він передусім придивлявся до невільників-веслярів, яких йому тільки що привели. Особливо зупинив свій погляд на Тарасові. Тарас подивився і собі на нього. Їх очі зустрілися. Дивилися так довго один на одного. Турок зрозумів відразу, які в Тараса очі. І, очевидно, хотів переконатися, чи зір сильніший. Але Тарас ні оком не моргнув. Турок теж. Потім Турок усміхнувся під вусом, подумав собі. Знайшов свій свого. У Тараса за той час теж виросла чимала чорна борода. Обидва були одного росту і, здається, одних років. «Хто ти?» – спитав Турок по-турецьки. Тарас уже дещо розумів і відповів по-татарськи. Отаман знав цю мову. «Я чабан від коней, у степу коні пас, з татарами зустрічався, а вони мене з радою піймали». Турок голосно засміявся. «Ти мене не обдуриш, ти не чабан, а козак».